La tasal 'an naasi bisal baqa al kutubi 'an qusur lam tazal Alhamdulillah radha min wasal rasulallahu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amma ba'd nakoś jużśmy mówili o o uod do delo o edi kafu mówiliśmy znaczy o popisano stedi o definicji jego ne propisam pokitabu ko su posuneti poj džma učenjaka i zadnje što su to imali a tu je bilo to su bile riči imam Nevevia koji kaže da je fikaf da je sunnet koji džma učenjaka da nije važih osim binether odnosno ono ko sam sebe zavjetuje da će učenti fikaf proš radio umar djelahu što je potpuno u dosah i da je potvrđeni sunnet da se čini fikaf u zadnjih 10 dana ramazana Sa, uh, sa ciljem uspje da se, da se uh, traži noć ili letu kadra. Može li ovo djeca da se stišaju? Kako žena je? Tamo je kodin i djeca. Lek tiše je. Uh, sad nam dolazi ostajeno uh, određena pitanje mesele vezane za propise i atikafa. Prva od tih je koliko, koliko je najduži i najkraći period i etikafa. Po tom pitanju stavovi učenjaka su sljedeći. A to je da je većina učenjaka na stavu da nema određenog vremenskog perioda za najduži etikaf koji osoba može da rade. Najduži vremenski mislice, mjesec dana, 2, tri, više ili, ili manji. Znači, po pitanju e, najdužih perioda, ispravljen stavda da nema tu okrenčenja u šerijetu. A po pitanju najmanjeg vremenskog perioda u kojem se može činti etikav, misli se ovdje kad se zanijeti ulazak u obredi etikava. E, po tom pitanju imamo određeno razilaženje među učenjacima. Skupina učenjaka, među kojima imam Šafija i Jebuhanife, i neki čak kažu da je to čunguru učenjaka na tom stavu, smatraju da nema najmanjije granice za za borava koji etikaaf najmanje vremenske granice to jest kada bi čovjek bio etikaaf pa makar jedan a, kraći period od vremena klanjanja namaza između dva namaza pa čak neki kažu nyatskar kariwalao kaže, lahza pa makar jedan jedan trenutak za nij da bude etikaaf to podi da klanja jedan namaz broji mu se da je bio etikaaf znači novo stavu je i prepisuju da tu većina fukaha da džunhur čenjaka na tom izbjojali imam šafije i ebu hanife oni su na tom stavu i smatruje da nije došlo u šarijanskim tekstovima argument kojim je određeno koliko je najmanji period etikafa. Druga skupina učenjaka uh, između ostalo u tome, u tome sista koji ima Malik, su na stavu drugačijim, a to je da najmanji period etikafa jedan dan i jedna noć. Uh, taj stav sad također prednostnik očenjaci i da, da je na tome bio i Ebu Hanife, vjerovatno drugi stav od njega a međutim imam malo da se također prenosi da je da je prenosi mišljenje njeg, da je najmanji period tri dana i 3 noći etikafa u drugom mišljenju da imam se prenosi da je najmanji period e, etikafa vremenski period 10 dana i 10 noći uglavnom ovaj opšte poznati stav na čemu imam Malika to je da je jedan dan jedna noć e, kad bi neko bilo dobro šta su im argumenti e, najjači argumenti po tom pitanju što oni kažu Ako je, znači, oni učenjaci koji smatraju da je uslov boravka u etikafu, u mešćidu, da osoba posti, mora postiti, kažu da bi, da bi postio, znači mora jedan čitav dan da posti, onda u to ulazi i noć, kaže jedan dan i noć, to ima argument. Znači ne ima nekog jasnog, precizno ševijestog argumenta, to je najmanji period, čak ni ne najveći period boravka u, u etikafu. Znači, oni samo oni koji dokazuju, da je, koji kažu da je uslov borao k'jotikafu post, oni kažu, to je argument, u stvari mora biti etikaf je najmanji jedan dan i jednu noć. Da su rekli da možda biti najmanji jedan dan, vraćajući se na post, ima smisal. Dodati još noć, odata noć. Pa onda dokazuju sa hadisom Omer radi Allahan, u koji se zarekao u džahilijetu, da će, da će jednu noć, kako došlo rivajetu, da će jednu noć biti od jotikafu meštidil haram. On mi je poslanik sam ono srvom ispoštuj, uh, izvrši uh, tu aj svoj zavijet, kako došlo u hadisu, uh, vjerodosom spomenućam ga išala postiti. Uglavnom, ja nisam odnefektan da ih biloši ga znači to je ono sa čime on je, ovaj, znači nema neku <coughs> direktno šarijskog teksta, sa kojim se dokazuje najmanji period. I zato je najbliži stav, za zna da nema ograničenja, vremenskog rečenja za etikav. Osoba ako bi otišla čak da boravi između dva namaza, da zanijeti, da, zanijeti, da, da boravi u tom periodu, da etikav da bude i posveti se učenju Kur'ana, zikr, dobit, tako itd., inšallah, po ovoj skupinu čaka, po većini učenjakovog umeta, džungvu učenjaka, taj period se prije da je probaju etikav. Znači nije uslov da bi osoba, da osoba bila etikav da mora maksus izdvojiti deset dana, otići u neki posebni mešćin, i da zaboravi za Dunjavu koji ostali, znači nije te uzlava osoba, može kada god nađe u toku perioda u nekom danu, dan, dva, tri ili više ili manje, da ode u određeni mešit i da, se, da tu zanijeti boravak i etikafu i da mu se to obrozi <coughs> nagrada i etikafa po većini učenjaka ovog umeta. a s tog li znam da argumenta koji ograničava da mora biti, da bi bio ispravod i etikav mora biti u određenom najmanjem periodu. Naravno, ono što je potvrđeno u, u, od suneta poslanika, a to je da je, on, da je poslanik najviše bio u etikafu zadnjih deset dana Ramazana. I to je potvrđeni sunet. To od njegov hedio. To je ono što radi radi poslanik. Također je došlo u hadisu Omer Mlehataba, kojeg mi je malo prije, da je on rekao poslanik, da se zavjetovao da će jednu noć, da će biti u Čahirijeku dok je bio, da će jednu noć provesti u Mešidu do Haramu, pa mu je poslanik, Uh, ispoštu taj, taj svoj zavijet, bez oba što ga zavijetoval uđa ili eto. Uh, znači, to je što se tiče ovog pitanja najmanjeg boravka, uh, koji je najmanje uh, vrijeme, period za koji osoba može da, da, da se brojide u etikafu. Sljedeće pitanje, a to je da li je, uh, da li je uslov da li je uslov etikafa da osoba mora biti postać, da mora postiti svijedno bilo u toku Ramazana ili van Ramazana. Da li je uslov valjanosti tikafa da osoba bude poznačka i da mora postiti. Po tog pitanja su dva poznata stave učenjaka. Prvi sa učenjaka kažu, La je kažu laješ 48. Kažu nije uslov post da bi osoba bila tikafa. Ako bi neko dobro kak' je fajde ovo ima, uglavnom se tikaf radi, ova mesela kak' je fajde ima, tikaf se radi uglavnom Ramazanu, pa ljudi koji ide u tikaf budu u toku Ramazana. Jel? Ima ovo smisl, smisl, ako uzme da osoba radi toku Ramazana, ako osoba ode u stanju hajzak, u butikaf u pod podalno pod, pod stavu učenjaka on kaže da dozvoljeno je jedno stanovaću do boravi meseca pa onda ima osoba koja hronični bolesnika hoće da ode itikaf a neožebna ne može, ne, ne može posti ne smije posti kao što je hronični bolesnik i da ode itikaf znači ima posjednicu ovaj stav ga pita i mimo i ul tara Ramazana i mimo Ramazana a, Danom, to, je, to je taj prvi stav koji kažu da nije u uslov. Naravno drugi stav koji kažu da je uslo. u uslov, još tretno, samo fije etikav. Uslov da bi osoba, da bi bilo etikavu da, je, da posti, da, je, da taj dan posti, kad bude podan. A šta su argumenti prvog stava, argumenti prvog stava koji kažu da nije uslov? Kažu ovaj hadić koji smo malo prije navijeli od Omero radi Alohana. U tom hadisu je došlo da je on kaže kuntuna zar tu fije jahiliyeti kafe leili te mesh kaže bio sa zavetovao u jahilijetu da bude od kafu no noć jedno jednu noć u mesecu dhana pa kaže ove noć ukazuje na to da nije bio po dan a po bude post a poslednik saznao potvrdio to da izvrši da je uso da mora postiti uh, poslednik saznao bi rekao da ne mora jel, uh, da ne mora izvršiti taj je nezrijedni jer nema posta Međutim, druga skupina očenjaka dovara na ovaj dokaz, to što u Rivajetu, u drugom Rivajetu, u Rivajetu kod muslima, je došlo da umjesto noć, da je spomenuto o hadisu i ovom. Omer rad jela, angod zavetovao se da će biti dan jedan utikav. Pa, a, kaže, taj drugi Rivajetu kaže u stvari da nije, nije ovdje, znači, striktno određeno noć ili dan. Da, a, I s time se obara snaga ovog argumenta. Što je tačno, jel? snaga argumenta sa oba što je imao drugovi bajat došlo mjesto do novog dana. Sljedeći argument ove skupine članjaka je to da oni kažu da je potvrženo u u 2 i Buhari i Muslima da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem činio etika u prvi 10 dana Ševala, to u rijavat kod Buhari i Muslima ima. Kod Buhari je spomenuto prvi 10 dana Ševala. To je onaj slučaj kada kada je kada nije činio etika sa svojim anumama Uh, u uh, zadnjih deset dana Ramazana, kada su one došle i napravile uh, u mešću i također došle da borave sa njim, što su spominjile o najhadise. Uh, uglavnom oni kažu, šta je ovdje argument? Argument je to, ako je on činio etikav u prvi deset dana šeoala, znači potreffilo ga je da, je da je za Bajram i etikav, a za Bajram je zabranjeno posjeti, koje što je došlo da do u periodosnom hadisu, da nije dozvoljeno posjeti za vrijeme dva Bajrama. Kaže, a, a on je bio tada TKF, preto mi znači bio je tikav, nije postio, što znači nije uslov post. I zaista, gledači s ove strane, ovo je jako argument. Ovo je jako argument, a, uzme ovo da je neposlanik sanasirna, znači prvi deset dana Ševala bio TKF, a prvi dan je bio dan Bajram. A to je on htio da nadoknadi, naravno, da nadoknadi a, ono što nije, radio, što nije učinio za Ramazan, a imao je namere da učiniti. Uh, jedini odgovor ovdje što, ne, što su neki učenjaci pokušali odgovori na ovo, je to, kaže, jel što, ovaj Hadis u kaže, da je poslanik Saddam činio tika u Ševalu, kaže, imamo drugi rivajte došlo da je bio u zadnjih deset dana Ševala. A to, ka, a to, a to kaže, kaže, ako uzmemo da je uvori da se bio prvi deset dana, kao što kaže Ibn, uh, Ibn Abdel Hadi, ne mora značiti da je on počeo post od prvog dana. Neko koji može značiti je počeo od drugog dana. Što je, jel, ovaj što je upito u smislu toga, jel ako kaže da je bio uth kam prvi 10 dana kako mi možemo reći da nije bio prvi dan. Onda na svakom slučaju to je ovaj dokazivanje učenjaka. uh dokazivanje učenjaka svojim hadisom, pa time slabi se njegova snaga s time što je došlo u rivayetu da je da je da je činio etika u zani 10 dana ševa. To su ta dva argumenta ova o ovo učenjaka. Oni koji dokazuju, oni dokoji dokazuju da je da je uslov drugi stav učenjaka koji dokazuje da uslov tetikafa da se mora postiti ti njegov najjači argumenti u stvari ono što se prenosio da Aisha radijallahu ana a to su nije ni riječ u kojoj ona rekla e sunnetu je sunnetu fimeniyat kafa en yasuma sunnet je da ona je kojim čini tikap da je je da posti a ovo su riječi ashab sahabi kna I kada Ashab kaže sunnet je nešto, to ne kaže o sebe, nego se to podazumiva da je to prenosio od poslanika, jer, poslanika jer Ashabi nis potrživali neki propis, osim da su ga čudili od Allahu, poslanika, sallallahu, alin, sene. Međutim, mi smo već rekli ovdje da je upitno ovo, ovo što je Aisha radi Allah, ona rekla e, e, sunnetu, da su ovi riječi koji, e, koji su pripisali, ona rekla, e, kod muhadisa, znači ima skupina muhadisa koji smatraju da to nisu njene riječi, nego da je s to ubačene riječi prijeliko prelašenja hadiseva od Ibn Šihaba Zuhrija. Da Skupina Učenjaka, poput Šeha Albanija, smatra da sto to njene riječi. Tako imamo razilaženje oko toga, je li to ona uopšte rekla Tosu ili nije rekla? Je li to njene riječi ili nije Ako opet opet da s to njene riječi, opet znači ostaje ono dokazivanje jel, sa, sa stavom Učenjaka, sa stavom Azhaba, šta je poznato el isl fiqa da li je stav ashaba dokaz ili nije dokaz njemu mišije dokaz nije dokaz ako ga nije pripisao poslaniku sallallahu alejhi je, ono, je ona rekla od sebe znači ona kaže suđnete tako i tako u svakom slučaju znači okovog načina dokazivanja ima ima govora Kaže no kain u svoje poznato znači zgladna Uh, kaže uh, la miskerla kaže suvano bi, etikav, bi sam. kaže Allah je samo nije spomenu uh, nije spomenu post u, u misli se Qur'anu a da nije ga spojio sa govorom o postu i to je taška kur majato, etikav, to z, u kuranski ajat koji se spomnje tikaf to je to ajat se govori o postu kaže wala fa'ala hu rasulullah sanam illa mahsan niti kali posanik sallallahu alayhi bez posta pa hoće da kaže elo da time se podupire taj stav da je usku da je da, da mora biti sa postom E <coughs> uh, ovaj drugi stav zanimao da na to većina učinjaka, znači Malikije, Hanabila, na Hanafije, Malikije i Hanabila su na tom stavu. I mnogi od ashaba, Ibn Omer, Ibn Abbas, Aisha radi o njima, a ontako je cijela umeta, Urva, Zuhri, Avza i Thauri, rahime Allah, mnogi drugi učinjaci. E uh, ovaj stav podržava šejh Ibn Taymije i Džassas u Hanafi Ibn Abdul Ibn Abdul Hadi, učenici Ibn svi su podržali ovaj stav da te daje usva da bude post. Još taj model znači opet dolazi slabo s ovog stava sa strane toga da je post poseban ibadet, aj ti kafi poseban ibadet. Uslovljavat jedan ibadet da bi on bio, bio ispravan, da mora biti uslovu drugi ibadet i to je sa strane sa strane kod mnogih učenjaka i to je upitna stvar. Bi, e, i toga kažu jel prvo nemamo nemamo jasnog čistog argumenta da je to uslov. Možemo reći da je Mustafa, možda je da je bolji, možda je da treba Ali da te nije ispravan ti kao ako ako ne, ne postoji taj dan da je, da nije ispravno da ga nije dozvoljeno da je upitan taj bajet znači za tako nešto zaista treba jači argument. Al'a za najbolje ovaj prvi stav znači on ima strani argumentata, ima jaču argumentaciju nego ovo za čime dokazuje džubu uročenjaka, a to je znači najjači njegov argument je to od Aişe Riječi ove ovaj, Aişe radi Allahu. Sljedeći, sljedeći Masela koji kučenjaci imaju također razilaženje, a to je na kojom mjestu se čini kaf. Da li je uslov etikafa da bude u mešćidu ili može mimo mešćida? Skupina učenjaka dokazuje, znači imamo skupinu učenjaka koji kaže da nije uslov mešćida. I to je jako slab stav. Vrlo malo učenjaka to rekao jako slab stav i na njih se možemo neosretati. Međutim imamo razilaženje unutar ovog ovog stava koji kažu da mora biti mešćida. je Uslov etikafa, validnosti njegove da mora biti u mešćidu. Uh, pa, uh, grupa učenjaka kaže da mora biti, uh, znači većina učenjakovog u je na stavu da mora biti u mešćidu. Pa, pa ta većina onda su između se razišli, skupina kaže da mora biti u mešćidu u kojem se klanja džemat, na, u džematu. Klanja se pet zvakata namazu džematu. Druga skupina kaže nije to uslov, nego uslov da se tu, ima još dodatni uslov, mora se tu klanja džuma namazu da ne bi morao izlaziti iz mešćida da klanja džumu namazu, jer će ga poviti 10 dana. A onda ima imao treću skupinu učenjaka koji kažu da je da je, validan, je tikav samo u tri mešćida. Koja tri mešćida? U Haremu poslanika sam selem u, u Meki, u Haremu kod Kaabe i u mešćidu Laksa. Da je ispravno tikav samo ta tri mešćida, vidjet ćemo hadisa kojim dokazuju. Prva skupina učenjaka koji dokazuju da je uh da je uslov mešhid da bude mešhid u kojem se klanja džemaatu znači pet vakata namaza on dokazuje sa rečima iše radela anha koje cijelo vrijeme spominjemo a to je da ona rekla velaja te kafe illa fi mesjidi jamaatin nema jatikafa osim u mešhidu gdje se klanja namaz džemaatu vidite sa pet vakata namaza i oni dokazuje sa tim riječima da je uslov znači da mora biti da se klanja pet vakata namaza Druga skupina koji kažu da mora, da, da mora biti mešća u koje klanja džuma izgradili su na tome što smatraju da izazak radi klanjanja džume kvar i etikav. Da ne bi izlazio da klanja džumu iz tog mešća ciklanja se bez švakat namaz, ide u drugi da klanja džumu, kaže kvari, time se li Drugi kažu ne kvari jer je to nužna stvar, mora da izađe radi džume, to je nužno i tomu ne kvari i to mu nekvari nekvari etika. Nač izgrađeno na tome dali odlazak na klanjanje džumije kvar i nekvari nekvari e, ne etika većinom čняка da izlazak klanjanja e, džumija namaza od idi meščer kada osoba kaže <tripti> kafu da nekvar je etika. E, Sačime dokazuju da treba da je uslov mešit. To su e, to je kuranski ajet: "Walatubashiru hunna wa antuma 'akifuna bil masajid im prilaziti", znači imati intimne odnose sa ženama, sa njima sa ženama, "wa antuma 'akifuna fil masajid adavi" Budete, fun budete i etikafu, u mešćidu, mešćidima. E, što znači da se ovdje kaže spaja i etikaf sa mešćidima. Što uslovljeno znači etikaf je uslovljen sa mešćidima. E, sa mešćidom, boravak u mešćidom. I sa riječima da iši, jer radi ono što smo malo prije spomini. Sad dva argumenta dokazuju da je uslov, i kaže binokudame imamo ima ješterete dalike lijene džemate vađibe. Kaže, uslovi da bude mešćidu koja se u džematu, kaže zato što je klanja u džematu vađib, a mi znamo da je, znači ili što kažem na kodame, je jedan od stavova učenjaka, znači mu je manja skupina učenjaka. I tu mi trebamo znati, znači većina učenjaka u umetaja na da klanjanje u džematu nije nije uh, vađim, nego je farski faj, po jednoj skupini, a po drugim potvrđeni sunet. Znači manja skupina učenjaka smatra, iako tu je spravni stav odnosno argumenta, da je klanjanje u džematu vađim. Veća skupina učenjaka i uh, veća skupina unutar, Četiri mezeba je na stavu da je u džematu pet vakata namaza nije važiv nego je po nekima potvrđeni sunet, a po nekima fa, Ako je jedna skupina obave, druga nije obavezna. I tu je mesela posebna zastavka. Ali ovo znači i Milhodame izgrađuje ovaj stav da je klanjanja u džematu važiv. Kažem govete kao rečo li fi mescidi, la to kao fi le džema, Jufdi uh, ilarehaamri, ka zato kaže, ako od muškarana bude u etikafu, u mešu do se je ne neklanja u čematu, neklanja se prifakata namaza, kaže to vodi u dvije stvari. Ima terke žema važe pekerilida so ostavi klanjanje namaza koji važže se klanjaju u Čmaatu. Kaže ima Hhružea iima Hužov kaže i leji je taka od Kaže ili da izlazi izlazi da klanja u mešin, i da se klan, da ide da klanja u mešćid, kaže, a to se ponavlja čisto. Kaže, haruz med. Iako je to moguće da se to spriječi. Hoće da kaže, ako bi osoba negdje da se mešćin, da se neklanja klanja pet vakata namaza u džematu i da osoba tu bude etikav. Ako bude u takvom džami ili mešćidu, znači onda je prinužena da ide u drugim mešćid da klanja namaz pet vakata namazam i stalno mora da izlazi zbog toga kaže ni ispano da bude to zbog toga nije ispano da bude u takvom mešhidu kojaze nekadnja pet vakata namaza niti kaf znači to naono to je to je ova ova skupna čenaka koji se nastavu da bude ili mešhidu je hranja pet vakata namaza ili u kojima se obolja čumama ali za najbi ispano znači ovaj stav koji kažu da treba biti u mešhidu kojem se klanja pet vakata namaza zato uslođavanje đume je da to nije uslov zanimljivo ovaj tre, ovaj ovaj drugi ili treći stav kojeg je, uh, od savremenog Čenjaka uh, izabrao taj stav između ostal i šejh Albani. A ima i Čenjaka prije neka koji su bili na tom stavu. Izabrao taj stav znači da je jedino i tikaf ispravan u tri mešida ova, poznata, tri harem. Ono Mekanskom, Medinskom i u mešću Tlaksa. Uh, na čemu to zasnivaju? Zasnivaju to na hadisu od Huleyfe radiallahu uh, koji se prenosi u, u razgovor između uh, ovaj uh, Abdulaj Mesudaj Huzeifi upravo došao od Hadisu uh, da je da je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže laa itikafa illa fi fi mesacidi nema je itikafa osim u tri meseca narod misli se tri meseca ova sveta meseca kod muslimana uh, kaže njemu Abdulaj Mesud od dvora Huzeifi kaže la alke nesita wahfiduk znači zaboravio oni su zapamtili a uh, rode bio Huzefa razgovarao sa bla imam s udom o tome kako ima ljudi koji čini etikaf koji čini etikaf film u uh, u drugim mešetinama mimo ova tri mešeta pa je to Huzefe razgovarao sa bla jednom s udom, kao vid kritike kako to oni mogu da rade a došlo je kaže a poslanih se lovao selem rekao ovo da nema etikafa osim u tri sveta mešeta Pa kaže njemu dole meso kaže da Anla kada sideva možda si zaboravio a oni zapamti šta zapamti možda su on čuda od poslanika sallallahu alajhi wasallam da može i mimo vetri mesjida kaže uhta ta wasa bo možda si pogrešio a oni su potrefi. Uh, iz, uh, iz riječam bla bi mesuda se vidi da on nije bio na tome što prenosi udife od poslanika sallallahu alajhi wasallam uglavnom ovaj hadis bi bio ja kao menat da jedino tikai se može ratovati ta tri mesjida da je on da je redovaste Da je rad osat profesorice. Što je rad osat zato što imamo razilaženje razilaženje toga da li je ovaj hadis mrfu ili mepuf. Da li sto reči u Zeifi ili ili sto reči poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Došlo je znači imamo i s te strane odmah dolazi upitnost njegovi njegova znači upitnost po pitanju toga da je to šart je tikah valna nositi tikafa. Euh imamo sa druge strane buriwayat od ovih od ovog hadisa privat go je biljaži Said ibn Mas'ud. Ovamo na Isa kojom je narodni rekao ovaj hadis bilježi inače Baihaqi, Tabarani u svom kebiru Abdul Razzaq ibn Shu'ayb u svojem sanadu. Spomenuje ovaj hadis neymaj al-Tikafi osim tri mešheda. E znači slabo osovoga nisa dozi sa druge strane slabost dokazivanja sa ovim hadisom. Što rivajatu kod Said ibn Mas'uda došo lae al-Tikafi illa fi mesdite lata el qaale mesdite jamaate kaže nema je osim u tri svijeta mešćina, ili Ravija ima sumnju koju prenosi, ili kaže u um mešćinu koju je zeklanio džematu. Pa tako sa ove, znači ima sumnja strani Ravija koju prenosi, pa tako sa ove, gledeće sa sl strani slabosti hadise, sa strani upitnosti, što je imao dodatak ove riječi, dokazivanje sa ovim, ili uh, to s time, što je Ablaj Mesut sam osporio Huzefi, to njegovo dokazivanje, uh, ispravno je, znači da nije uslov, ovo što je izavrši alban Ravija, posavljenih učenjaka nije usloviti kako da mora biti u tri u tri sveta mjesec može biti u bilo koji mjesec kada se malo prije dovrši. Sljedeće pitanje koje učenjaci također imaju razilaženja to je kada je vrijeme ulaska i izlaska. Ulaskoj te kafildski, ajde, kaf, pa misli se so ovdje na oni zadnji 10 dana kada se bora bude otikao zadnji 10 dana Ramadanana. Po, po po tom pitanju imamo razilažen kod čenjaka, prvi stav od čenjaka je na stavu i e, taj stav od čenjaka, džumuk od čenjaka, većina čenjaka je na tom stavu, a to je da se, e, da se ulazi e, od akšam namaza, nakon zalaska sunca, 21. dana. Znači 21. dana, kada nastupi 21. dan, noć prva od 21. dana, a to od akšam namaza, tada se ulazi u ti Uh, I to dokazuje sa hadisom, da je poslanik Salansana, jer tek je Ašar al-Baher, kaže poslanik Salansana bio u tekafu zadnjih deset dana. A kaže zadnji deset dana kaže, odnosi na, i na noć i na dan, u aradskom jeziku. Uh, se odnosi i na noć i na dan. I kaže, prema tome je propisano je da uđe od akšama. Znači, od akšama kada nastupi 21. dan. Pošto u šarijatu noć prijethodi danom, noć bude prvo pa bude dan, od akšama počinje počinje, znači broji se taj dan od Akšama, pa znači prvo bude noć, pa onda dan, tako se u islamu šarijetu broji dan i noć, znači počinje, po njima je tika 21. odnosno prva, ona noć kada prethodi 21. po datumu datum koji dođe po, od Amazana. To je prvi stav učenjaka, a kažem izlazi, kad se izlazi kaže izlazi se naravno kad su potpuno 10 dana 10 dočao potpuno se kaže kad nastupi akşam namaz uh pred, znači, pred sam bajram ako je sutradan bajram znači to zadnjih dana to u zadnjih dana ako je bio ramazan naravno, naravno bio 30 dana znači tada se izlazi na akşam namaz poslije akşam namaza kad zađe sunce u potpunilo se 9 ili 10 dana dana zaraso do ramazan 29 ili 30 dana I kaželi, po njima se time ispunilo to da se bude deset dana i deset noći. E, I ovo, naravno, njima, njima je argument ovo što je došlo u hadisu, deset dana, deset noći da se bude. Deset dana je došlo u hadisu, on kaže, dan se odnosi na noć i dan. Međutim, sa strane argumentata, drugi stav učenjaka koji će sa strane argumentata je, Allah zna, najbolji ispravniji i bliži, a to je e, oni koji kažu da se ulazi u etikav od sabah namaza. Klanja se sabah namaz odnosno uđe se, dođe se u atikav na sabah namaz i od sabah namaza se ostaje dalje u atikavu kao što je radio poslanih sallallahu sallam sallam kao što je radio pred osvom hadisu hadi izbiljđu muslim u svom sahiju kaže kaže rasulah sallam sallam sallam jatekifu fi kulir ramadan uh, odada iće radi Allah kaže Allahu poslanih sallam sallam sallam sallam bi u atikavu kaže svakog ramazana fa idha sallal qadat dehal me kane veledjetekafi kaže kada klanja sabah namaz ušao bi odnosno ušao do mjesto samio bi se u ono mjestu u kojem čini i etikah u mešćina. Nakon sabah namaza. Pa, znači Hadis jasno ukazuje kada bi ušao on u etikah kada se vreo. Međutim, naravno, ova druga skupina kaže, ne mora znači da on tada ušao i etikav. On je ušao od Akšama, ali je donio svoje stvari od sabaha. I tako da pokuša da se, da, se, da se i ovaj argument iskoristi za, za prvi stav učenjaka. Uglavnom, kaže, jahru džaminhusa bihate yomid došlo u hadisu, kada bi poslanik izvadio, kada bi izlazio iz jatikafa. I ovo je još dodatan argument da je ulazio od sabaha. Kaže, izašao bi, izašao bi, kaže, iz jatikafa, kaže, sabiha, sahib, sabihate jomil-aid. Znači, na sabahu, kada osvani na dan Bajrama bi izašao iz jatikafa. Što jasno kazuje, ako to 10 deset dana, znači, treba ući na sabahu, izača sabahu. Pre sam Bajrama, znači, da izađe a uh, zanimljivo je da je imam Buharija u slo uh, na slovi svoj sahih uh, po Ohlavje kaže babu mena harede men, men i kafi bade sub poklav je onon koji izađe najko izi kaže nakon sabah namaza pa je tu spomenuta hadis od Useda Hudrija kaže ja tek ja tekna me rasulallahu selam fil asl ausat kaže mi smo biliti kaf sa poslanik sallallahu selam kaže, u onih deset dana, srednji dana Ramazana, od 10 od jedanijestog do dvacet kaže, fe lemma kane, sabihate večerin na kalna metana. Kaže, pakada je bilo, kaže, uh, zora, odnosa saba, od uh, 20. tog dana, kaže, na kalna metana, kaže, mi smo, kaže, uh, prenijeli i iznijeli svoje stvari, prenijeli i sklonili svoje stvari. Znači, što ukazuje, s ovih Buharija, imam Buharija, dokazuje da je ko se da naslovi poglavlje, da u stvari izlaz etikafa biva na sa, u, u Saba, a ne na većih dakšama, kao što je praksan kod nas. Kod nas i glavnom rašir je na ovaj stav prvi koji smo govorili, na je većina učenjaka i na su skoro sve četiri mezheba. A, a po pitanju ovog drugog stava, a, kao što spominu mnogi učenjaci, kaže na ovo je bio kariketir, umine Selef. Mnogi od Selefa su bili na ovom stavu a to je da se ulazi od sabaha i da se izlazi iz tikarfa, znači na dan Bajrama ujutru poze sabah namaza. Ono, jeste ško će po pitanju kupanja, po pitanju stvari, po pitanju oblačenja, odla, tako da je to se druga stvar. A po pitanju, šta je potvrđeno od poslanika sam zanim, znači bliže je ovo što prenosi, kao što prenosi imam malik uz ovom uvetev, znači prenosi ta stav da su mnogi, znači da su izlazili na, na, na Bajram, a da su sa sabah namazu završili sa i kaže Malik ma ima Malik ma u belagani iralke uh, an ehli fadli fadl alladene madu kaže ovo mi je preneseno od ehli al-fadla znači uh, dobrih ljudi učenjaka i bogobojaznih kaže koji su bili prije nas pohada ahab ma samiatu liya Ovo kaže onaj drži se tu po tom pitanju kad se izlazi iz lika <coughs> kaže ibrahim neha kana yastahibun el yak no takev en jebitele iletele fitrafi mešidi. Hatajekune hatajekune gu dugu u minu. Kaži, kaži, oni su smatrali da je mu steham, da je mu tekev, da boravi noć noć Bajrama, znači pred bajram noć pred Bajrama, da ga boravi, da ga boravi umešći du, sve dok ne, znači ne nastupi, saba namazne osvano zajedno, znači od njih. Ako što to obilježi živne bih še jedno svojom stanetu, znači da od Sabah namaza tek izađe iz Etikafa. Uvalno to su dva stava poznata po pitanju ulaska i izlaska iz, iz Etikafa u zadnjih desetna dana Ramazana. Sljedeće meselo koje učenjaci ovaj, imaju određeno nijelo razilaženje, glavno rašta dva stava po pitanju toga šta je, koja dijela treba raditi kad osoba, dobra dijela raditi kada je osoba Etikafa. Naravno osnova je bora ko je ti kafu, da osoba radi, kullu, maje tak kar ne bo bi Svako dobro dio se konci proličaava ložila šano. A onda se različko od detalja toga. Skupina učenjaka smatra da je proppisano ti kaf rad namaz, zikr i tilavet. učenje Kurana, zikrenje i nama narulozi tu i dova. Do dosti kvar. I na stavuje znači, mezer to mezer Malikija, Šafija, Hanefija, i uh, jedan od stavova od uh, uh, Hanbelijskog mezeba. Ima drugi stav. stavo. Uh, to je okazio sa hadisom od Iša radi Allah. Anak koji smo mi, koji smo već dosta nekog puta spomenili, a ovaj rivajt u njima je došlo, kaže da je Iša rekla sunat je od suneta je da ona koji je ti ka'afu, e ja merida kaže da ne ulazi bolesnika, vola je še doženaza da na svir dana prisvoje dana azi, se imraten kaže niti da prilazi uh, ženi i vola i baširuha niti da je, niti da ima sa njom uh, onaj takozvani predrika da uživa onjem tijelo, vola yahruzli hajat illa uh, Kaže niti da izlazi iz mešhida zbog uh, uh, neke potrebe, osim zbog onog što mora. Ovaj adet se spomenu, biže da da od arkutnih bejheki i govorili smo o upitnosti, upitnosti ovih riječi, što, što je rekla Išara od sudneta, da li su njeni riječi ili njeni riječi, u svakom slučaju se ovim dokazuju. Šta hoće sami dokazuju? Znači, ako ne treba izađati bolesnika, dženaze, a to su i ba adete, znači, ovdje pojento u tome. Znači, objeć bolesnika je pohvalna stvar. Klanja dženazu i ba adet. Izađi neke druge potrebe, osim z boca ne može izaći. Znači, može biti badet, a naši a došlo je u ovom hadisu da se Bogov ne izaznače treba izbog toga izaći. Uglavnom eh, kažu da se svrači da s nosom ovog hadisa da iši, a u privatna predaje da se eh, svi badet se vrače samo na namaz, da na zikr na tilavet na dobro. Druga skupina učenjaka smatra da ima širine u ivadetima u eh, ono osob koji pojaviti kaf. Pa kažu nema zbjednika da dobi bolesnika da prisutvuje dženazi e, e, e, i da radi neka druga bogo угодно djela ugodna, neka druga bogo угодно djela e, kako nazu kaže je e, e, i kaže a onaro on, on građaju na tom stavu da je dozvoljeno izaći iz mešhida zbog ovih stvari znači da je dozvoljeno da izaći iz mešhida zbog ovih stvari da se može raditi ibadeti u tikafu drugi koji se radi mimo je tikafa van je tikafa van mešina. Uglavnom, Allah zna ne ovo na čemu je prva skupna činjaka da, da se treba vezati, zamešiti, izlasiti i da ovo što je predstavljeno da išje radijalo Hanna, da u globalu to ispravno i tačno. Uh, sad se postavlja pitanje sljedeće, to je šta je dozvoljeno, šta je doz... koji su dozvoljene radnje da radi, da radi osoba koja je tika up, koja je motekiv. Šta je dozvoljeno raditi? Prvo, dozvoljeno je da izađe radi obavljanje velike i male nužnije da e, da dobavi hranu da uzme hranu donese ako nema kod hranu i pića ako nema kod da donese dozvolu novo da izađe iz mešine da ode u kućku prodavcu bilo gdje drugo da donese e, hranu i piće znači ove dvije stvari radi hranje pića i radi obavljanja dužde dozvoljeno izađi, i to ne kvar i je te kaf dozvoljeno izaći iz mešine a to se prenosi da iše, radi kaže, kan da je kaže kanra sulasanid da ja te kafa edna rasehu fa urjiluhu فكان لا يدخل البيت الا لحاجه لصال او دهو دهوك اس اول هذا يذبح موسوسا هي ا في بدايه ليسى تذكر kada bio ti afu kaže on bi meni ona približio svoju glavu jer nije nije kuća bila uzmešćen pa, bi, pa bi ona njegovu glavu i češkrala njegovu kosu uglavnom u nas kada isa do kaže fala je tobe ne bi ulazio u kućku ne bi ulazio u kuću kaže illa li osim radi potrebe insana čoveka da uđe, znači, uh, znači da radi hrane, radi pića i radi rane ili da izađe od ovoga, podrazumeno, ulazi izlazak iz Mešida radi obavljanja nužde. Uh, druga stvar, kaže je dozvoljeno izlazak iz Mešida, dozvoljeno izlazak iz Mešida, ona osob koja je te kafu, da uzme abdes ako se uzme Avdes van Mešida, naravno, uglavnom se uzima u svim mjestima. I radi Gusula, ako se osobi o A znači, što ove dvije stvari su, znači može retkomo da su dozvoljene stvari da se zbog toga napušta mešhed. Takođe je došlo u hadisu potvrđeno da je dozvoljeno da je dozvoljeno da se češlja, da se uređuje, da se sređuje da te stvari ne ne narušavaju, ne narušavaju boravak u mešhedu odnosno da rršavaju, ne rršavaju, znači upitnost, niti te u mekru, nego to je čak podvrđilo od posla, nikada zna, podov ulazi, znači dodobno šiša glavu, šiša kosu, da režuje nokte, da uređuje svoje tijelo i sve što je potrebno da se okupa, vodi računa svojoj higijeni, sve je to dozvoljeno unutar etikafa osob koja boravi, boravi u mešćinu. E, također dozvoljeno je dozvoljeno da ne spomnio dokaz, znači to što je da iše rad jalo Dozvoljena osoba koja, koja boravi u mešidu i etikafu, da sebi napravi posebno mjesto, izdvoji hajmu, da napravi šator, čin šator, mali, unutar mešida sa kojim će se izdvojiti od ostalih ljudi, pregradu nekakvu, sa platnom, sa nečim, da napravi nekakvu pregradu u kojim bi borao. Kao što spomnio da iše, radijallahu manaka, a to dvotvali, budi nebisan, hibad. Raisha radijallahu anhu radijallahu anha kako ona, ona bi napravila posle njih na uh, salon seven određenu izvanu posobicu koja je vezovana sa platnom takođe ostali je dozvoljeno a to je džumhur čenjaka dozvolio da osoba koja je dikafu da je dozvoljeno da izađe iz meščida uh, radi kupovine da debail da kupi ono što mora kupiti A to spresta misli ovde da kupi znači hranu ili odjeću ili neku za ličnu higijenu nešto. Znači. Ako ima blizine neka prodavnica nema drugog da neko drugo da pošalje njemu dozvoljeno da izađe sam da to kupi. Naći većina učenjaka je na to sa što znači nema druga skupina besmanaca nije dozvoljeno da to nije nužno da uradi. Da je treba na šta znači neko drugo pošalje. Uh, u svakom slučaju da znači, nema dokaza koji ukazuje na to da je osud pokvaran niti kaf ako ode u prodavnicu u neku bliznu prodavnicu iz etkafa da sve kupi nužne stvari koje su njemu potrebne da kupi, da sebi dobavi koji koristi inač u Etikafu. S tim da ode, znači oni smatraju da ne treba da se bavi prilikom te kupovine propodaje, da se bavi trgovinom, znači. Ili da se bavi nekoj, nekim zanimanjem. Da je Etikafu, pa izađe tamo i prodaje on mer, prodaje tamo čarape, prodaje ono, a oni ti kafu. Znači, to narušaju ti i to nije dozvoljenje, to je sporno. Ili da, o, da ode i da se bavi nekim svojim aktivnostima, nekim svojim aktivnostima, inač što je njegova zanimanja da on on nešto svoje, ima neku za i nešto i on tu nekom, nekom odradi, neku, recimo osoba je programijer u kompjuterima, pro, programira i nekom dođe i onda izađe iz mešće da programira nekom na brzim sat, treba da mriži kompjuter. Znači te, to se bavi, znači, da nije trgovina, ali da čovjek uradi tako nešto, te stvari narušavaju, tikav to nije dozvoljeno. A, <hled> Uh, ali o dozvoljnje stvari, kao što kaže, Ibn Hađer prednose fetu na osnovnu ono što je odvršenost posla, poslanika zna, u, u hadisma koje smo mi već na u prvom predavnom spominjali, a to je da dozvoljno koji je da isprati ono koga je posjetio. Šta da isprati? Znači da izađe iz mešćinega da bi ga ispratio van. Kao što je poslanika da ispratio svoju ženu Safiju. Uh, također je dozvoljno da se osam i sa svojom suprugom, u, znači ako je veći i mešli, da više ima postorije, tako dalje, da se osam i suprugom, Uh, ako je ona došla zbog nečega da pita, nešto traže od njega i tako dalje. Dozvoljeno supreziti da, da, da zazjariti svoga muža dok je ti kafu u mešćinu. <tose> dozvoljeno da mešćina kao kaže imam Nebevi, kaže jedu uzgledamo teki, en je te zauvjeđe, en ju zauvjeđe. Dozvoljeno da, da se on oženi dok je ti kafu i dozvoljeno da on nekog drugog <tose> oženi. Da sklopi se uh, uh, bračni ugovor. <tose> o tom na tom stavi bi imao šafija. Uh, Također kaže dozvoljeno da je dozvoljeno i da zrušavaju da osoba koja je obavazna da ode i kod kadije da posvjedoči nešto šehade, da izraže posvjedoči nešto što ne može zglašati osim mora da izađe iz mešđina, da ozvolj da napušti mešđin i tomu nekvari, la yurtul je tikaf, nekvar, njego je tikaf. a osnovu riječi uzveđe ola jebe šuvedavu idamadu, da, da o madu, o š, š, o, o, o oni koji su svjedoci, da ne odbijaju ako budu pozvani da posvjedoče i kod kadije. Također, odspomljali smo onaj hadist Uh, od jedne žina poslanika sam koja je bila koja je bila vjet i a imala je isti hazu dozvoljeno ženi koja je isti haza da bude da bude u mešhilu oko ženi koja uh, da bude etikafa na ženi je u stanju hajza, da li je dozvoljeno da bude etikaf to se vraća na meselu da li je dozvoljeno ženi da u stanju haza boravi u mešhilu niti boravol to je poznata mesela je veliko razilaže mečanjacima u kogalom Allah za najbilje ispravan je stav da nema dokaza vjerodostojno dok za ima slaba u kojim je došla zabrana ženi da boravi unutar mešina u stanju hajza i na tom je skupina učenjaka da nju je dozvoljeno i na osnovu tog stava, znači dozvoljena ženi u stanju hajza da boravi u etikavu. Da bi žena odšla etikav, uslovljava i mnogi učenjac, većina učenjaka da mora traži dozvolu od muža da odi. Ako bi odšla bez njegove dozvoli, on ima pravo da je, da je vrati, da je, da je spriječi, da je, da je traži, da se vrati iz, eh, iz e, mešćida, odnosno da prekine etikav. A to se naravno dokazuju sa onim hadijisima. Hadijiske smo i na početku spomenuli, a to je da su tri žene od poslanika Salam Selem. prva je iša redno tražila od poslanika Salam Selem, hadijis mu teprekonali, da, da ona ode sa njima etikav, pa je onda ozvolio, pa je Hafsa čula od njej, pa je ona, a, pa ona, ona je tražila da, da, da ona traži od poslanika da i ona bude, pa je poslanika ozvolio i Hafsi i iši, a onda kada je poslanik sanak ranio saba namat, pa pogledao da imaju tri, a, tri pripremljena mjesta kod njega blizu, pa je pitao kostu, pa kaže tu svoje tri žene Ja iša Hafsa i Zenje, Zenje Bintrđakše čula, pa i ona došla zbog ljubomorina i ona budio ti kafu Pa je poslanih, s.a.v. nepoznać riječe el, el al-bir, redna bihada, jer ona žele dobro čisto s zaš, Zašto to upitno? Zato što je tu vid Ljubomore koju su oni između se, pa je onda on naredio da se njihova postavljena skloni, ono što su do svojih stvari. Uglavnom nije nije obio ti kafu, nije su one bile obio kafu zbog takvog njihvog posluga, nego je ovo nadoknadio, a ova doknadio u rivajat kod Buhari u prvih deset dana ševala, a u u mutafku na Rivajetu, u zadnjih 10 dana se ovala što ukazuje da onaj ko je nije uđecen niti kad da ga može da je propisano da je propisano da ga da ga nadoknadi taj etikafu neki drugi mjesecima nema